Goeiemorgen en hartelijke welkom by die Nies om 9 my naam is Corrie en ek hoop ons het goeie Nies en weer vandag op die spijskaart Liede van die parlement wat die ANC verteentwoordig is bang vir Julius Malema en sy 24 beelde menslede en vra nou beskerming sê die speaker Baleka Mbeje Baleka het die opmerking gister gemaak wat nou blikbaar verwys is om 'n reddingskomitee te vestig wat nou die veiligheid van hierdie moet omsien haar opmerking is gemaak in Pretoria en die kwesbaarheid van verskye joernaliste maar sy het nie direk die Malema party by die naam genoem nie maar dit was duidelik na nou wie sy verwys het volgens haar die ANC's hoofsweep dit duidelik gemaakt, dat hy onveilig voel teenoor die party wat die waaksamhede van die huis ontwrig. Sy sê verskye partij het aangeduid, dat hulle strenger reels nodig het om hulle rechte te beskerm so dat hulle hulle pligte in die parlement kan nakom. Politieke ontleders meen echter, dit 'n een nieuwe manier om mense met leiwachte te beveilig wat dier die belastingbetalers vergoed moet word. Tumi Moerake het met haar opmerking op Jakaranda FM sy ontbijtprogram in weese aan witmense gesê hulle het wat hulle het, omdat dit met geweld afgevat is en dat daar eindelijk straf en vergelding daarvoor moet wees. Die omgevingsorganisatie Safety World Environment dring by die regering aan oor antwoorde oor die ergste reoel besoedeling en die valre vier in mense heugen Maureen Smit sê dat die druk op die randwater en die Eveleni plaaslijke overheid en die departement van water en sanitanie geplaas moet word om te sê wat gedoen gaan word om te keer dat miljoene liter reool in die valrivier die ekonomische slagar van die gau ting inloop leidens die Departement van Water en Sanitasie sy jongste verslag oor die toestand van die valrivier wat, wat, water is daar van dies week 435.000 eenhede coli e per 100 milliliter water in die rietspreid gemeet wat dit in die valrivier by die log aansluit. Die Departement waarski op sy webblad dat wanneer 400 eenhede eekkolie per 100 ml water in die rivier, spryk of dam gemeet word, dit gevaarlik is vir mense sy gezondheid. Daar is verskye anner berichte, wat van belang kan wees, maar ek het dit nie ingesluid in die bericht nie. Die Kamer van Mijnwees het sy aansoek om een dringende interdik die in die toepassing van die nieuwe Mijnbehaanvies teruggetrek. Die Parlementsenstaande Komitee oor openbare ondernemings het die minister van Finansies, Malusi Gagana, een week tyd gegee om te verduidelik waarom die termijn van die voorzitter van die SHL raad toe die Mijnjenie verleng is. Parlementslede sê daar is ander geskikte persoene om in die post aangetestel. Menies termijn het aan die einde van verlede maand in einde geloop, maar Gigaaba het haar termijn verleng tot die jaarvergadering wat in november gehoud word. Volgens die Adjank minister van Finansies, Syfiso Boutolesi, is dit gedoen volgens die bepalings van die SHL se akte van oprichting. Adjank president Cyril Ramaphosa het vroeger gesê, hy is vol vertrouwe dat die speciale begrotingswets ontwerp oor een redingsboei van 10 miljard rand vir S.H.L. voor die einde van die maand aanvaard sal word. Die S.H.L. sy skuld beloop na beraming so wat 7 miljard rand en moet voor die einde van september betaal word. Die uitgerekte hoofdstrijd tussen die president Jacob Zuma, die D.A. en die nationale vervolgens gesag word vandag in die Appelhof in Blomfontein voortgesit. Zuma appeleert in die hoogrechtshofbeslissing wat bevind dit dat 'n besluit van die NVG om honderde aangeklaagdes van korruptie teen die president te laat vaar, dat dit irrasioneel was. Die NVG het in 209 783 aanklagte van bedrog, afpersing en korrupsie teen Zuma laat vaar op grond van 'n sogenaamde spionasie netwerk wat aan hulle gekom het. Die regter het vroeër ten gunste van die DA beslis dat die destydse hoof van die NVG Mokotedi, Mpse, irans, irrationeel opgetree het. Die ANC sê tese so reeggeneraal, zoelie Mekiesi sê, die hoewe kan nie die ANC regeer nie. Mekiesi het tydens die seminar in Durban gesê, die partij moet die leiderschapsstrijd in KwaZulu-Natal oplos. Die hoge rechtshoofen Pieter Maritsburg het die week die uitslag van die verkiesingsconferentie van 2015 ongeldig verklaar. Die ANC in die provinsie het reeds aangeduie dat hy teen die beslissing gaan appeleer. Mekiesis sê die nationale leiderskap neem verantwoordelijkheid vir die probleem in KwaZulu-Natal. Die voormalige leher van die ANC in die weeskap, Marius Fransman, het aan die provincie sy staande komitee opombare rekening gesê, slechts ambtenare van sy departement kan oor aankoppe besluit. Fransman is voor skoor gedaag om antwoord te verskaf oor die onrechtmatige besteding van 9 miljard rand tyd in sy Amstermijn as weeskapsminister van vervoer en openbare werke. Die auditeergeneraal het in 2014 in een verslag so wat 20 kontrakte as onrechtmatig uitgewees. Fransman het aan skoor gesê hy kan nie daarvoor aanspreeklik gehou word nie, omdat daar nie een duidelijke scheidslijn is tussen toezighouding en inmenging wat tenders betref nie vijf mens wat al van aangekla word dat hulle paarkie by die kidskost restaurant in Pretoria aangerand het, verskyn van dag in die Pretoria Noord-Landroshof. Hulle staan reg op aanklachte van poging tot moord, aanranding en die rig van die vierwapen. Drie van die verdachtes is verlede maand borgtocht geweiger. Die hof het besluit geneem op grond van die groot openbaring reaksie op die voorval. Een van die verdachtes het afgeseen van sy borgtocht aanzoek, terwyl die aan haar verdachte wel borgtoe gekry het. Die Landershof in Weselsbrun en die Vrijstraat het uitspraak, voorbehou in die borgtoog aanzoek van vrystaatse man Hendrik Reineke wat van mense handel beskuldig word. Reineke is week gelede in egnis geneem, na het ambtenaar van die departement van arbeid na bewering kinderarbeiders wat hy in Noordwest gaan haal het op sy plaas aangetreef het. Die NVG sê Reineke skynbaar kort voor sy in onder neeming, onraad vermoed en 'n groot groep van die arbeiders na noordwester geneem. Dit is die einde van veroogends Nespuleting ek spiel vir ons hainau se ja ja die katja vir ons by ons weer bericht kom ja ja die katja die hatja vatka en bloed feuer in eltsen en op die oude vol bloed ja ja Die hat ja, die hat ja nur eines im Sinn Sie schaut dich nur an und du bist hin Wenn in der Taiga nachts die Herdenfeuer brennen Und der Türkei er süß und schön die Runde macht Ja, die immer singt und lacht Sie tanzt ons feuer Süß und will wie dieses Leben Sie lacht mich an Und reicht mir ihre Hand Voll Freude und Wehmut Sind die Stunden, die wir heut erleben Ich bin verloren Das hat sie längst erkannt Ja ja wie hat ja hat man's gar im blut heuer im Herzen und die augen von blut ja ja wie hat ja wie hat nur eines entchen sie schaut nicht nur an denn du bist hin.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 Und die Augen voll Blut Ja, ja, die Katja Die hat nur eines im Sinn Sie schaute dich nur an Und du bist hin Ja, ja, die Katja Die hat und, hey! und die Augen voll Blut Ja, ja die, Katja, die Atja, nur eines im Sinn Sie schaute dich nur an Und du bist jy alweer met die melkpuschie gespeeld? Nee man, die kracht ek af. En maas oek jy op jy selfoon? Nee man, hier die verdonde syne. Weet, dit was dit en ding wat jy op staat maak. Dit is USL Service in South Africa. So die ouwens, die zero downtime, die beste duur, 24 uur, ek sê jy, as die DJ, die eie radio-stasie, kontak hulle.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 die se Setwarkanse Weerbureau. Warmbad, mooi weer en baie warm met 'n minimum van 12 en een maximum van 33. Nauspreid, mooi weer en baie warm met een minimum van 15 en een maximum van 32. Pretoria, mooi weer met 'n minimum van 13 en een maximum van 32. Ook baie warm daar. Johannesburg gedeeltelik bevolk met een minimum van 12 en een maximum van 29. Vereeniging mooi weer met 'n minimum van 13 en warm met een maximum van 32. Bloemfontein gedeeltelik bevolk met een minimum van 12 en een maximum van 31. Turbin, bevolk met reenbuie met een minimum van 16 ...en een maximum van 22. Pieter Middelsburg, bevolk met reenbuie, met een minimum van 13, en een maximum van 21. Ristenburg, mooi weer en warm, met een minimum van 13, en een maximum van 33, ook lekker warm daar. Oeslanden, gedeeltelik bevolk, met een minimum van 14, en een maximum van 22. Kaapstad, mooi weer met een minimum van 12 en een maximum van 18. Eppington, mooi weer en baar warm met een minimum van 14 en een maximum van 34. Sutherland, mooi weer met een minimum van 8 en een maximum van 22. Port Ellisburg, gedeeltelijk bevolk met een minimum van 11 en een maximum van 22. 22. Dit is die einde van volgens een nieuws en weerberig. Manny Jackson het op die 3e augustus in verenig, jammer, die 27 oktober, jammer, een concert in baarde van die Michaela Memorial straatpartijkie vir kinders, Dit is by die Phoenixa Oorschool in Vereniging, dit is die ouwe HTS-vereniging. Dit is om 9, 1900 uur die aand. Kostes vir volwassenes is 100 rand en vir kinders 112 is dit 50 rand. Klik geris op ons webwerf by www.netradio.sa op die skakelkie en koopkaartjes online. Die kaartjes sal met die e-post aangesteer word, so dra die betaling suksesvol ontvang is, en dit is by we Woon die concert by dit is vir een goeie doel. En dan is daar weer die Baobab Miseskou van 2017, wat nie misgeloopend word nie, dit is die jaarlikse instelling, dit is vrydag 27 oktober van 12 uur die middag tot 8 die aand, zaterdag die 28 oktober van 10 die ochend tot 5 uur die middag, en sondag 29 oktober van 10 uur die oogend tot 12 uur die middag. Dis by die safari kwekerij, Kourou Saal Linwoodweg, Petoria kontak gerust van Hantie 082 782 2671 of eteen by 074 538 45 08 as jy in die omgeving van Petoria is maak gerust draai vats om die kinders op 'n sondag middag uitstapie of een sondag middagete by die safari kwekerije en besoek ons webwerf van loer Loerda na die videoklipie oor hoe daar die mese like koop som of bestel som op behant die ook van dit en skakel ons geris vir nies en weerberichte weekstal om 19, 9 uur in die ochende of skakel geris in en as kontak ons vir enige nies in jou area ons dat het oneindig waardeer en dit is my makkelik om saam te keir enige plek enige tyd met tune in dit werk op enige saamfoon tablet, android, skoodrekenaar of rekenaar en dit gebruik my so tussen 17 tot 20 mek per uur om in te skakel en saam te keir noies my al jou vrienden en familie om ook ons Facebook blad te gaan like of van die blad te gaan hou sluit amper ons groep gesaus lekker saam soek ons op Skype as jy Skype beskikbaar het, by die soek opsie tik in, net Radio SA, Skype kliet, en gesels heerlik saam met ons daar, baie dankie vir jou ondersteuning, een liefde dag verder, onthoud is donderdag, om elf uur kathy Cathy, haar gezondheidsprogramm, skakelgeris in, bly en skakel, luister na die muziek, en om vier uur middag, is ek aan die beurt met my, uit die hart van die boer, en na kathy ...is Arleen ook op die lug met haar heerlijke muziekprogramm bleigeris ingeskakel... ...en op donderde aande is Arleen op die licht met haar boere muziek van Sybier af... ...en Dr. Tini Eilers skakel in om 9.30 met sy bybelverhaal... ...skakelgeris in keersam met ons een heerlijke dag verder tot morgen met die nies om 9 uur morgenochtend tot sins en ek speel uit met hierdie en bester se mins mens van my mens wees, vir altijd en vernaam. Nou. Beloof jy om nooit vir my hand, sal jy my mans mens wees vir altyd en vir